سبحانك لا علم لنا إلا معلمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لی صدری ویسر لی عمری وحل العقدة من لسانی يفقهوه قولیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غیره فَإِنْ طُلَّقَهَا فَلَاجُنَاهَا عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجِعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيْمَا هُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ هُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ <تصفيق> مغیاتونو <مخ> کې مسالې د طلاق شروع او دایو لسم حکم او داغا تل لسو قوانینو نا داغه صورتنا قران کریم ذکر کل اول دا که شرط د او د فل مینز کی موافقت ناراضی خبر اړیر ورانیږي نو پکارداره دی جدی د یو بل شي او طلاق دا خاون د خزیل ور دویم دا صورت ذکر کا کچرتا یو خزیل طلاق ور کړی شي دا طلاق نارستو دا وسمر صبر کوي بلې نکاته نو قران وی والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاث قروع طلاق شي وي خزي په خپل مینس کې دره ما هوړي دره هيزنا صبر کوي او دې دا خبره جائز نه ده ک الله د په رحمونو کې کم حمل ټهراو کړي چې هغه پټای او داغه وضاحت مونږ په پیګه درس کې وکړو بیا د طلاق مسلې ذکر کا کې او سره خذل د لاګه کې نفئم ساقم بالمعروف او تصریحم به احسان یا ازام سرا اخپلو بچو د خدمت د پارساتي نو په خطریکه دی او ساتي او یاد د ازادګي جزي بل یو کیفیت ذکر کو کيو خاون مالداره دي او مهر مہرډير مقرر کړل دي نو دا هم هر نه بس سيز واپس نه اخلي اوس نن نسابکه فَإِنْ تُوَلَّقَهَا اوسی او سڑے دے اغا خض طلاق اکا او اکثر انسان چیئے اغا دا خض نخفائی نو اختلاق ورکئی خض او نافرمانیو کی دا اغا وجن طلاق ورکئی خض او داسې عملو کی چی اغا دا دی خاون دا رائے سره اختلاف لري او دا, دا دی تر اختلاف پیدا شي. او اکثر خلک خزلۃ الله غور کوي بیا عالمانو بس ګرځي چې یره چی پوشیو نو ما غوسه کېو متلاق مور او بس پوشیو نه مسراله سچالو کا نو الګتا د محبت طلاق کې لیدل چرته چې خزلوی زماره خوخه پما طلاق یا خزل توئی چې ستانه خسته دنیا کې بولې نشته پما طلاق خدا تعالی خلق ورګي غوسه کې او غوسه کی چې کله طلاق ورکو تسلمہ مخ کی ویلیو چې سو خبرې دي چې هغه پټوګی کول هم ناروا دي پټوګو کی کول هم ناروا دي یو چې او سره ده هغه خپل غلام ته وایي پګب کی چې تم آزاد کړه نو بس دې آزاد شو دان چې رما هوګپ لګور نه چې تا و چې ما ذات کړې نو بس دستا د غلامان آزاد شو دویم پټو کوکی په ګب شپ کې وی چې الګ استاد خپل نه لور زما فلاني زوی لراګه کنا او هغه و چې ما درکړې دا او ته ما قبول کړې دا نو دا پټو کوګم دا خبره د انکا وشو پټو کوکی و هم دا ګپ نه لګي او دریم د تلا خبره را چی تو مثال پا طور باندی په ګب با گیم خوزی لگوی چی پا ما تلاک اینو بس دا تلاک شوی دا, دا نه چی ما خو گب دی کې دیکی نه گوتی نوی اوز خوز تلاک او د سړی اکل او سوچ راگه چی او دا ما سوکل دا خو ما دوم رو پا مینه کردی و دوم رو پیسیمی پی په لیوی دومره واده می دوم رو خرچه کردی و وا دا والو والو بچی اس بیا دې قرضي نبي څوک باندې رو بیانسته نه باندې خځه جایز کای اسو کی جگمده په ګلنګی چر باندې جایز کای اسو کی بلګو په اسو باندې جایز کای الان کې داسیز ناروا ده او زمونږه ناکاره علما او دا کار جایز کړي دي چټاپه بيد عالم لګې دي نو هغه ورته وځي راځو طلاق نه ده ځو طلاق ده علکن امیان الله بو توشی کوم دے تجوید خه چې الله تعالی کو ارگانو طلاق مو یا او یا مثال په تور باندې دا خوتا د حسین ویلی دي نو خپل ڑن دے او خلک دی بوکره ډکای هغه صفه بوختو ده که صحیح مانو کې وګوره نو نیمه هل غوخذه تلاګی کړی دي او دا قصې ساتي دا زګه فولات تابیدار نه ده کنه الله یف ان تولقها لشرط خاوه منخذه طلاق کا فلا تحل له من بعدو نو داخذه دته جائز ندارسته د طلاق نه چې طلاق اورګو بیا جائز نه دا سن جائز نه دا چې دا دا بیا خزه کی یره جی بغیر د دې خزي نه خو زما کور چليګینا ا یو گونجایش پاکستان حتا تنکه ها زوجن غیره تردیچی دا خزه نیगाव کې بلخاون سره طلاق دی ورګه ته په یا نه په هو وی په اوسه کې یا په مینا کې به خوځه د طلاق کا نو طلاق شو اوس په وچ دا خزه ماته پکار دا خامخا د راشی نو دا به رسلور میاشتي کم عدت چي د دره هزابتير کي او دا غين رسطو که د خزي مرزي وي سو کي خوخين او غسر به نیکا اوخي چې د خزي هاون دواړو سم جوړ تر شي نو دواړه بخپلګيني گاوي کي اوس هغه هاون هغه دویم چې هغه بخپل مرزي باندې د خزي له نک طلاق ور کی. او دې ابياء د تیرګي د اګدیم خاوند د بارا نو بیا اګړون باندې خاوند لجایس کیږي پس د دې د تیرول ما په د اسلاماغ درس کې ویلو چې اګریمنت وانه کې چې ترې جمعات کې طالب مشیلار شي یا استاد مشیلار شي چې اوستای ته نیک سره او ماخدو تلګه کړی دا نو زمما په دې خځو باندې نکاو تاړه او د ورې درې پس بوله تی بیا طلاق ور کیږي بیا خلک جاي شمال او سر نکاو ترې د ایګریمنت ناروا دې په اسلام کې اکثر خلکایم دا سي چیرې به دا کشر روري دی د ترزوې دی د امام ما او خبره به کور کې پاتې شي بدلې پې نکاو کو او بیا به په صورت دې پس ور دې طلاق ور او بیا به د خپل لفظ د بیا و بنې بی نکاو تړي نو ایګریمنت کول اسلام کې ناروا دي علبر واقعي چې دا دویم خاور په خپل مرځي دی خزله طلاق ورگی نو فئن تولقها کدي دویم خاون طلاق کا داجي نهي فلا جناه علیهما ان نشد ده غنا په د خزا او په اوللی خاون باندې ایا ترجع اج دای روغور دی یو بل لا ان ظن کته دای یقینو ان یو کې ما حدود الله چې دی په پابندیو کې د پلو د الله چې الله کم حد مقرر کړی وي او پابندي بدایو ګینو د نکاح کول شي هر چې دا هډل کرانکار د چې زما خزدا ما لاګه کا بلسو کوسر نکاح او هغه ته لاګه کی ز بیا جائز مال جائز کیږي الله وی دی کې ګوت مواتل که حدود الله دا پولی او احکام دا الله دین يو بېینو حال قومی عالمون بیانې هغه قوم ته جګي بوېږي او دا دومره زور په زکو کو چې تا خذو کان بیا طلاق ولا ولي ورکه خذو یو کان نو طلاق ولا مور دا الله کارونه کې بغوت نه و او اذا تلقتم او کله چې تاسو طلاق ورکای خوځو نوبت د طلاق راغې طلاق دی ولور کو فبلغنا اجلهن نو اور سوي دی اغه خپل کا ځکه نیټه دوه قسمه دا نیټه دوه قسمه دا کشر دی دا خضب حامل نی وی حامل امید نی وی نو دا به د طلاق نروستو درې حیز انتظار کوي څمره به انتظار کوي سلاسته قرو اوه کنه قران ا دویم مودا داغي دادا چې د دې امید وي نو چې تر سوی بچنه ده پیداشوي نو تر هغه پورې به دا ساتي د نهټه ده ا دت یا ا دت آزاد خزي چې داغي امید نشته نو هغه سلاسته قرو حیز زدي او یا اغا خزا صاحب حمل لا امید اشتره نو تردی چه حمل کی دی بچه پیداشین و داغین رستو بدا ازادی گی اللہو ایفا بلغنا اجلہن او رسو اید ایخ پلینی ٹیتا فا امسکوهن بی معروفن نو قسا تیدی لرا پخ ترکی باندی ظلم زیادے پی مکواں او سر ریخو هن بیماروف یا ای پریدہ کلاوی کا بخ طریقہ باندی بس عددی پورا شو اس طریقہ دا دا رستو بر آجی الله اللہ عطل لسم قانون کی بیازی کر گئی چیتو وردہ جوڑا جامع والا مکمل سیٹ پرونی وردہ والا او دعوی اللہ دی پر دو سات آزم اصطا جسم دوغه پیر شو زمان طرفو سزا دیزا ازا لږه په خاطریګه باندې او دا شي ما صرف دلدل دي دل پاکستان کې چې د طلاق معاملې په کم کور کې راشي نو د خانه‌دانانو خانه‌دانونو دښمني وي تر زمانو پورې وای زمان دا سره غم خادینو قوم د زمالور د طلاق کړي د سره غم خادینو قوم د زما خور طلاق کړي الګه د فلانی سره ستاولې نه لګي یاره زما د بلار ثور د طلاق کړي وا مزه مو سره غو غادي نشته د طلاق یو شری مساله ده موجکل الخرج کیو مزماټیکم کافینو داغه لور جگم ده بوراره باندې واده وا. او اوی وراره اغه لور له طلاق ورکو داغه ویل وی زلمی زمانه مشره مشران زمونو او دا تر ما غ وراره سره کېناستو پاسې ده اغه تر سره کېناستو پاسې ده زمون با موجودګي کې د غوراري مرشو کوم چې د زومو کوم چې د زومو د مرشو چې مرشو مونږ لاړ ته ازیت ته تا چونګې مونږ ته کې نږدې پاتې کیدو او که فیلال ته کې ورارې مو زومې مو مونږ له ویرا راشد رټي پروګرام ولا کړې د ګډان دا, دا ولا داسه چلو کړم ما اسی ته پوسوګو دا غزې نه چې ماستا مور خدو عبد الحمدل عزیز بابا ټبر او د تلاکه کړیو نه زموږ راغلی ته زیات کنه غدا نس نو ماید چې طلاق ور کړی وی تلاک د خزه د خاون رښتا ختم شوی د تر اوسه وي دی کنه زه هم پښتانه زس کای اغه زامنه اغه اوخی اغه تر زامنه پاغم طلاس په نامو ولاړو او د تر د زیغه مې کول نو بس طلاق شو استا داغه نور جن نو نو نور دښمنی به مکه او سر یون نه بماروف ولهتونسی کو نه او مسا تاسوی ل را زیرارن دپار د ضرررم ل تا ته دودی د پااراجته زیاتې و کوي زیاتې زلم ب کې ومن ی حال ظ کا چا چې وککوو دکار زیاتې د زیات وکوو د خپ ځان سره سذابطه کې. واللاته تخیزو او مننی سی آيات الله ی حضووه د الله یاونه د الله کتاب پټوکو د الله کتاب پور ډوکې م کوی د الله کې دا پورې خندا م کوي یاد کو یاد کوئ مت الله ععلیکم د الله احسانات او نیمتونه پ تاسو الله ما پته احسانات کلیا یاد کا۔ او احسانات وګورا او اول د مور بګیړګي تنوی د یو ساز کی نما پیدا کی اول خپل خلقته وګورا سلوي خرزي او بده کسې پرتیوي سلوي خرزي پس مې الله وې داوبم جام کینو د وی یو ټوکړه مې ته جوړا کا بیا سلوي خرزي د وی ټوکړه بیا د یو کر په ودن کې جوړ شو چې نه اډو کېو او نه غوخوا نو بیا سلوی خرزی کمی تا تا اندامونه جدہ جدہ کل چی دا بے لاسی دا بے خلائی دا بے سرگی دا بے پوزائی دا بے سریو دا بے خفی نو چی سلوی خرزی نور تیرے شوی سلور میں برابر شوی نو ستا آزا میں برابر کلتا میں مکمل انسان کیفے او کچھے الگ بیک جی نئی تقدیر میں در تولی کلو چی دمرا بہرزی کی غربت کې به دومره وخت یری عیش او عشرت کې به دومره وخت یری زمانہ فرمانيانې به دومره کوي نو زما رضاکارۍ به دومره کوي جنتی وي که جهنمی وي تولې کې سلیونی کله شو اس سلور میاشتونه رسول الله پاک نظام بدل کو او دی بچیدې د مور برې هم کې یو جن نصیب کو سای ور کا چدې کې سار اعلی او د مور بارے هم کې دلته وي ټوبونه وي او ځان نه ولوي چې جو کړی چې د دینوم لالوي سي نو درې سالور میاشتې یا درې نیم میاشتې د مور په ری هم کې تاته د خوراک بندوباسو کو ستا د زړه کنيکشن د مور کنيکشن سره یو کو ستا پرګونو کې د مور وینا زغلول شروع کړل تا ته د نوم بزر یوانی خوراق شورو کو او یو جن تا تیرو لو نو سلور پینزمی آش پس الله وی سمت سبیلی السرا بیا با حر در آواتو لارمی ولی کا نو تم پیدا کی نو کله چې انسان پیدا د انسان نه انسان پیدا شی نو دده یو بلکی عجیبه کیفیتی ما خوی چه مور دا گیردلوی دنیا دا اوس دا هغه ډیره نظر دنیا ګیره تر عالم دنیا خو به ډیر لوي ده نو بدی کی اول یو ذریعہ د خوراکو د نوم په ذریعہ باندې نو انسان دې سوچ کبره وته چې هغه کنکشن خوی یې مان کټک اوس به خوراک سوکرا کوي الله وی یو لا روا دمه در در روان کی د مور دوا سینوګي مې در تپای وا چول نو چل در تا چاو خیلو چی جبا سی اوزان تا رفت را کا دا دا اللہ دا وحدانیت اگا نخی دی نو دو چی نیو دا روانے نو دو کاله دو نیم کاله د مور پای د اس گل دا دنیا رزق بانی مسچا مور دا پایون اخلاس کو دو نعمتون ختم شونو اللہ واللہ سلور نعمتون نور ورکل وې کومه عبادت دیو کو جنت کې ورتا یو شنو د اووی یو بد په یو با دا یو بد د غبنوی یو بد د شرابوی او یو سیس په طرفه روان دي اول د خوراک یو ذریعہ بیا دوا او بیا سلور دا انسان له ورته انسان ته اختیار ورغو انما شاګران وانما کفورا یا به زما شګور گزار بندي نظم بي خپل نیامتونه را برسي رقم یا به زمانه فرمان اينو زباي جهنم لپاره كم يو جون تيره دو نو انسان وې دنیا کې جیازونه جوړ کل لانچونه جوړ کل ويخلق ما لا تعلمون الله غا سيس بيلا گئی تاسو بوې گئی نا د دينرو ستو دا انسان بیا د زمکي کې ډله لارتي دی وي دا دنيا کو مه ابا ژوندګي تیره را کړي اصل زندگی خدا دا زمکي کې کې دا پاغ ز زمانہ باندې بم فناراشي او رز د ماشر قیامت بشي اتل زرع احکام تول وراج ماشي د بابا ادم عليه السلام نه راوالي د اسرافيل عليه السلام تر دنبش په لې پوري تمام مخلوق په دزمه کې بسربان دي كانهم ال انصبي ينفذون قران وای دای بټول د بهګي لچا ورته نه خي خي غي لمندي وای ارسړې و منډورواني او بدی سوچ وای چې الله عزمه بارک بسفیسه لګی سفیسه ل وکي الله الله توفیسلی گئی من سقلت موازینو فهو فی عیشه الراضیه د چاچی تلی د عمل نامو درنیشوی نو د به ژوند خوشالای کی ومن خفت موازینو فهو امه حاویا د چاچی تل سپک شو نو د ذی قندر جهنم ده اوس بسخلک جنت تلاشی سب جهنم تلاشی جهنميان وا جهنم تلاشيو نکام بنديګام بجنات تلاشي الله دې مونږه جنت والو نو ګرځي او آل ته کې با يو فيسلو شي ورتبه وي چې کوم مرد دنيا کې تاسو لراغلو او اغه ختم شو او مرګ به د یو ګډوري په شکل واني جنتيانو مخه تر اوسه جنت کې والال کړئ شي جهنميان الله به یو ګډوري راوستي شي د جهنم بازار واسه کې والال شي چې کوم مرد دنيا کې او اغه ختم بس ت اس به کمځای کې طول عمر بس د غ جوندي نه به بوړه کېږي نهوان کېږي نه به غربت غبت راځي نه دربانې سر درد را ځي نه بنظربانې ټی لږي والله کومفی هم ما تش ته یان خصوکم ستا چې کمخوای شي یا هغه ب در کوم والله کومفی ما تد داون دس چې دا و کې غ به من غفورې الررحم د د اللهحللمی۔ او ملنه سوخه پکای نه الله د موږ دخپل ملنه نه نکی الله نعمت وشکر نعمت الله ای علیکم خبر دی پروکا د الله نعمتونه په ځان باندې یاد کا او د دین نعمتونو سره سره وما ما انزل علیکم د ټول نه غټ دا کتاب جتا ته را لګلې ده د الله کتاب منل کتاب د قران نا او او سنت د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یا ای زکم به پدی په د્વાلو باندې نصیحت کوله کیږي تاسو ته د الله کتاب او سنت د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ځکه نبی عليه السلام فرمایي ما تاسو له دوه شی زبره دو دوه شی تاسو کې پره خول کشر تاسو پدی منګولوله غول اچاري و ګمران شي یو د الله کتاب او بل سنت د محمد مصطفی صلی الله علیه و وسلم یا ای زکم به پدې تاسو لنسيئت کوي واتق الله او دا لبندګان او دا الله نوېريږي پسل کې ير د الله پیدا کوي وعلم او پدې خبره باندې بو شي ان الله بكل شي عليم چې الله په ارزښمه په واه ستاخه او بد الله ته معلوم دي بیا ګوري فانت تلکها پس که ت لای کې فلا دا تحلو له نه د جایز د خ سړی ل را من بعدې من بعد د روستتو د دیناحتته تردي پورې تن کې ها زوجن غیرره هو چې نیکو کې د بلخواون سره په انت الله که کجرته د خضاه کا د دویم خاون د فلا جوونه حالی همانو نشته دی کوونه پهېښه باندې او په اولنی خاون بانددي ا یاتهاج چراو را اوګرځ یوبلله إن ظننا قد ييقنوا شنو کاو کی ان یقیم حدود الله چې دوی وو د دې نرسته په باندېو کی د پلو د الله د حضور د الله تلک حدود الله دا احکام د الله دی یو بیانها بیانې ل قوم اق قوم ته علم جبويږي وازا طلبتم او کله چې تاسو طلای گئی خزه ف بالاغ نه اجلون ننوره سوی خپلی نیډی ته په امسی کووه نه اوسدي ل ب معروفین په شرع طریکباندي په خطریک او سر ریون نه یا پریددي ل را ب معرووفین په خطریک ولا تمسی کووه نه او مسا داسې ل فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَنُذِيَاتُهُ غَدَ خَلْزَان سَرَا وَلَا تَتَّخِذُوا أُمَنِ سَيَايَاتِ اللّٰهِ آيَاتُنَ ذَا اللّٰهُ, اللَّهِ حُزُوَان پارت 2 کو یعنی دین پوره ټوکی مکوا وَشْكُرُوا أَوْ يَاذْ گَي نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ نِعْمَتُنَ ذَا اللّٰهُ پتا سبان دي وَمَا أَوْ أغا نِعْمَتَ الدّٰلَايَات گَي أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ جِتا سب دير علي گلې دې مَنَل كتابِ القُرآنَ وَالحِكْمَتِ أَوْ سُنَنَتِ بِيغمبرنا یایز کن بیهی تاسو تا نصیت کئی با دی واتقو اللہ او یلی گئی دال لانا وعلم چې شئی ان اللہ بکل شئی علیم تی اللہ پارسیز باہن واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام ولا سیدنا الہو العالمین تزمون رضا شئی الله تاغه ملزم نووارښت په خوشحاله کې او ملزم ریسته په خفگی الله زمون چې څومره بيماران دي طوره شفای کامله اجل نشوک الله څومره زمون مریضان په هسپتالونو کې دي الله د مسلمانانو مریضان په هسپتالونو کې دي الله تعالی د روغ صحت بنده وښوکي الله زموږ د ټولو مشکلات حل کړي الله زموږ د ټولو شریحه جاتون حل کړي الله تزه زمون د ټولو ناراضه الله زمون غامل واره چې ستار زهي غامل مالج ته بخفه کیږي کی. الله مون ته جون د قران او سنت موافق نصیب کی الله زمون بوجن کې د قران او سنت باندې خوشالۍ راولی راوړي الله زمون اولاد زمون د سترګو یخوا له غرځي الله د خپل کتاب خادمانو غرځي الله علم د قران او ته کی او الله اخرت کې زمون د نجات ذریعہ غرځي الله زمون په رزق حلال رزق به الله برکت و الله تپک برکات واچي الله تپک برکات واچي الله زمون چې کم رزق ته الله پدې کې خپل حق چې الله ستا کوم حق ته غریبانه مونږه چرګ زمون مفط يل الله ته زمون حق ف خپل دربار کې قبول کړي او الله زمونږه د خواري په خپل دربار کې قبول کړي الله مونږ له چې دا قران چا خېله دې زمون مستزان الله ذاوي قبرون منور کې الله زمون مشران چې چا مونږ دې قران ته بوتلی او قران را باندې زد الله دی دنیا کې نشته دا الله داغي قبرونو نمونور کی الله زم ما دې ټول درس او باغی تورسه الله دې ټول درس او باغی تورسه الله د دې قران په ذریعه باندې زموږ اخر خاتمه په ایمان کې او زموږ د خوګه کلمہ په وخت د مرګ نصیب کې چې لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله عليه